CRM Happy Talent scopri nuovi artisti con CRM Happy Radio E allora un buon pomeriggio a tutti amici da Santi Genovese qui ai microfoni di CRM Epiradio, eh, a voi che ci state ascoltando ma anche a voi che ci state guardando attraverso crmpiradio.it in streaming. Dunque eh, abbiamo eh, siamo ripartiti alla grande con questo appuntamento su, su CRM Epiradio e eh, con praticamente eh, il programma che parla di musica. Eh, dopo un paio di puntate saltate per motivi personali, Personali. Siamo rientrati alla grande questa settimana, soprattutto eh, nell'appuntamento eh, di lunedì dove abbiamo avuto un ospite veramente eccezionale, un ospite graditissimo, eh, abbiamo avuto il Danilo Sacco, il cantante voce dei nomadi, ex cantante, ex voce dei nomadi e adesso lui invece sta facendo dei lavori veramente eccezionali, abbiamo sentito dei brani, chissà che magari Simone dalla regia non ci delizierà di farci ascoltare proprio durante la trasmissione ancora anche un brano di Danilo comunque io lo saluto affettuosamente. E dicevo grazie anche alla sua presenza qui in radio abbiamo ripreso questa serie di appuntamenti con CRM Epitalent Talent speciale Astro d'Argento 2013 e come vedete non ho Danilo quest'oggi con me ma ho delle persone veramente simpaticissime dei ragazzi due dei due ragazzi parteciperanno alla prossima edizione la venticinquesima edizione del festival Festival Astro d'Argento eh, al momento ve li presento solo di nome poi li faremo parlare nel corso della nostra trasmissione. Abbiamo Giuseppe Gallo eh, in, alla mia sinistra un po' più in fondo, poi Sonia Prestigiacomo Buonasera. già pronta e al microfono ha già salutato lei <ride> e poi una vecchia guardia del Festival la nostra Marilu. Buonasera a tutti. Che ritorna anche se non da concorrente <ride> ma eh, da eh, personaggio molto vicino a questo Festival perché devo dire che Marilù ehm, dopo la partecipazione al festival di qualche anno fa e con la sua eh, performance vincente a questo festival in quanto ha vinto eh, la penultima edizione di questa nostra manifestazione è rimasta molto legata e molte volte molto spesso ci viene a trovare ed è, è graditissima ospite io saluto e ringrazio i nostri sponsor come sempre Caffè Rucciola di Caltavuturo la Corama eh, di Castelbuono e eh, Mobili Fratelli Fratelli di Salvo di Campo Felice di Roccello. Un saluto a tutti a tutti voi, amici. Grazie sempre di essere presenti a questa trasmissione come sponsor e soprattutto di essere presenti come sponsor al Festival Astro d'Argento. Bene, allora, Marilu, io vorrei farti: visto che Marilu è una, ehm, diciamo un ex speaker radiofonica in una radio di palermo eh, anche sonia no no mettiti stai Mento qua, qua. Ti, do, ti do il mio microfono okay. eh, eh, guarda che ti vedi benissimo sì, vedo, poi non volevo... ti preoccupare dello spigolo perché già c'hai un, bel, eh, un bello sposo lo diciamo sì, pure eh, di conseguenza mi... non devi sposarti più per sentirmi allora. meglio no così mi sento anche meglio, mi sento meglio. allora, eh, allora eh, rompiamo il ghiaccio con un annuncio da fare che è importantissimo guarda perché noi ci teniamo di CRM soprattutto su, su questa su questa cosa perché su Facebook ormai sì. ci vanno tutti allora cosa dobbiamo dire? notizia importante è che la pagina di eh, CRM Happy Radio ha raggiunto i 5.000 fan questo è un traguardo veramente direttore. quasi quasi eh, quasi, quasi. 5.000 fan l'obiettivo ah, è... il è 5.000 <ride> fan ecco vedi voi mi date le, sei le dritte io. sei guarda preparato. io però messo mi piace quindi adesso dobbiamo ah, invitare ecco. adesso dobbiamo invitare appunto tutti gli altri eh, quelli che ci stanno ascoltando insomma i vostri amici i nostri amici a cliccare mettere mi piace sulla pagina Di pagina di crm e Radio per appunto raggiungere i 5.000 fan perché comunque al momento sono 4.978 penso un po' mancano eh. 22, 22 persone esatto quindi non sono andata io molto io penso <ride> che nel corso e eh, durante questa trasmissione noi raggiungeremo mm. i 5.000 mi piace quindi perché... cliccate mi piace su crm e no se no EPI. facciamo butta, eh. brutta figura perché eh. vuol dire ecco. che non abbiamo 22 persone che si stanno ascoltando eh attenzione esatto ti lascio il microfono <ride> va beh. bene ok allora, allora grazie Maria Lu abbiamo parlato così abbiamo scherzato abbiamo rotto un po' il ghiaccio perché è giusto che all'inizio di trasmissione perché loro sono un po' tesi devo dire anche la nostra Sonia fanno gli indifferenti ma no ma è tranquillo però ricordatevi che se non c'è un po' di tensione un po' di emozione non si può fare questo mestiere non si può cantare allora Astro d'argento 2013 25esima edizione non mi stancherò mai di dirlo le iscrizioni sono già chiuse da un po' di tempo soprattutto per per quanto riguarda i concorrenti della categoria senior e della categoria dei grandi che quest'anno eh, vedrà il vincitore partecipare di diritto alla finalissima del Cantagiro 2013 a Fiuggi dunque in bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi ma anche i classificati al secondo e al terzo posto avranno la possibilità di giocarsi questa finale andando a fare le semifinali regionali le finali regionali in Sicilia e ehm, siccome la giuria sarà formata anche dal patrono Enzo De Carlo da Virginia Barrett è molto probabilmente se riuscirà a liberarsi, almeno così mi ha promesso ieri, dal nostro Danilo Sacco che fra l'altro, eh, devo dire, eh, stiamo lavorando e progettando la possibilità, eh, ripeto sempre dagli impegni che lui ha, eh, di poter eh, fare uno stage eh, per i nostri ragazzi dell'Asso d'Argento in data da destinarsi che comunicheremo ai nostri, ai nostri giovani e praticamente in quella giornata ci sarà lo stage eh, che conterrà proprio lui e nel pomeriggio, ci sarà la presentazione ufficiale del festival e l'ascolto di tutti i nostri ragazzi che sono in semifinale, dunque una bellissima giornata da eh, trascorrere insieme, questo per quanto riguarda i, i, la categoria senior per quanto riguarda i piccoli anche qui le iscrizioni le abbiamo già concluse eh, e c'è una grossa novità, eh, quest'anno eh, i concorrenti junior avranno eh, intanto faranno una finale molto presto perché eh, il 20 e il 20 Aprile, il primo classificato di questa categoria andrà direttamente a Vocino 9 di Castrocaro, dunque in quel di Castrocaro per un'accademia di cui poi parleremo meglio nelle prossime puntate. E andrà gratuitamente non pagherà l'accademia mentre secondo e terzo avranno dei, dei vantaggi sul costo dell'accademia dunque faremo la, la finalissima ancora non è eh, stabilita ufficialmente la data ma insomma intorno al 7 di aprile dovremmo avere questa finale dei, della categoria junior dunque io invito i nostri ragazzini come sì, come ho già fatto e detto eh, anche al telefono ai genitori di cominciare a preparare il brano bene bene bene perché poi eh, vi comunicherò al più presto la data della finale allora io ho parlato tantissimo sono abituato sempre a chiacchierare chiacchierare chiacchierare chiacchierare adesso invece vogliamo sentire prima eh, così la presentazione di Sonia Sonia si presenta sì, buonasera. ai nostri eh, radioascoltatori e anche a chi ci guarda attraverso streaming e allora conosciamo bene Sonia sì. chi è Sonia? <ride> Io sono Sonia Prestigiacomo, ho 20 anni... Eh, studio canto già da dieci anni faccio parte di un coro gospel Light già anche da parecchi anni e ehm, niente poi nella vita normale faccio il call center quindi un lavoretto così insomma per non hai detto da dove vieni perché magari ah, qualche sì. fan eh... da Palermo eh, da Palermo perfetto c'era anche vento a Palermo oggi sì, sì eh, abbastanza. tanto, abbastanza eh, qui sì. da noi ha fatto parecchi danni eh, meno male che forse sta calmando un attimino Allora, eh, Sonia, canti da dieci anni, sì. il tuo genere preferito, diciamo, ecco... Eh, pop moderno. Pop moderno, sì. oggi allora ascolteremo una bellissima canzone dalla nostra Sonia. Sì. Eh, voglio dire, eh, gli amici che ci stanno ascoltando, seguendo e guardando, che se volete inviare un vostro eh, messaggio, un sms, il numero è il 335... 251. Magari poi eh, il nostro Simone ve lo farà comparire eh, sul video qual è appunto il numero di telefono per inviare i vostri SMS. Allora, um, questa tua esperienza, eh, allora conoscevi il festival tanto per iniziare? ne ho sentito parlare, ecco, diciamo già il fatto che ne hai sentito parlare è importante, Sì, sì, sì. ecco, ma poi eh... poi ovviamente Marilù <ride> <ride> ecco, ha fatto il resto ha fatto il resto ha fatto il resto. <ride> allora io direi dalla regia se siamo pronti eh, noi ci ascolteremo questa bella voce della nostra Sonia che sarà presente eh, praticamente Con alle piacere. nostre semifinali alla presentazione allo stage a tutto ormai fai parte del nostro gruppo <ride> e fai parte del festival. Bene. Allora alza pure perché i cantanti cantano tutti in piedi sì. Sì, eh, seduti soltanto per scrivere al, al massimo va bene allora ci siamo va bene così perfetto io mi rivolgo al nostro simone ascoltiamoci la sua canzone che è egocentrica di simona molinari prego Con le attenzioni di quegli uomini golosi, vendo sguardi ed emozioni, so di vivere in simbiosi con gli applausi della gente che mi ascolta e non mi sente, con le e le paure di chissà che sono pure un po' egocentrica. E a volte fosso un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima, che vuol sentire di essere l'unica. Non seguo la moda e non sono consumista, non distinguo una scoda da un punto da una fiesta, però anche se questo vento non mi porterà mai più in alto perché vivo solo quando ho morito, piango e canto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Egocentrica, e a volte fosse un po' lunatica, ma non sarò la ke bolsun se An sarò la prima e l'ultima che vuol sentire di esserlo ponuna tu calma non sarò la prima e l'ultima che vuol sentire di perché sono qui davanti non mi giudicate male perché i riflettori spenti sono fragili anche timida e non per questo stupida e dopo il palcoscenico una vita vera ancora non ce l'ho quanti ah. quanti <ride> applausi per la nostra Sonia Sonia Complimenti, bravissima la nostra. Ecco, grazie. mettiamo a posto anche il microfono. Bene, allora, egocentrica questa canzone del Sanremo sì, 2009. 2009. Ecco, ehm, allora, come mai hai scelto questa canzone? <ride> cioè, non ti chiedo se anche questa è la canzone del, che farai al festival. No, no, no, no, no. Ecco, esatto, perfetto, lo sapevo. Cioè, non scoprono le carte, vengono qui, fanno la loro esibizione, ma poi nessuno conferma <ride> qual è la canzone. Va bene sarà ancora più bello quando avremo anche eh, i pezzi inediti ancora meglio eh, non certo. si scoprono le carte eh. va bene, allora adesso facciamo una piccola pausa diamo la linea alla regia e poi ritorniamo qua in studio e avremo un altro personaggio da scoprire CRM Happy Talent scopri nuovi artisti con CRM Happy Radio E noi abbiamo avuto modo di scoprire, di sentire Sonia, io voglio ricordarvi ragazzi che siamo sempre in radio, e eh, non abbiamo la, la struttura con tutti gli effetti, tutte le cosine, cioè qui praticamente proprio scopriamo la vostra voce a nudo, nudo e crudo, anche se Simone dall'altra parte fa i miracoli per farvi eh, fare un figurone, ma ricordiamoci che siamo sempre in radio, poi la piazza è tutta un'altra un storia, va. ecco l'importante è questo, ma eh, se eh, la voce è buona, se siete intonati se siete bravi ecco non c'è problema assolutamente allora scopriamo questo nuovo personaggio che voglio far vedere anche in faccia perché si copre col microfono Giuseppe buonasera allora. buonasera. buonasera a tutti presentiamoci sono chi e allora, sei da dove vieni sei. cosa fai eh, allora, sono mi sa fai che caldo. tu Sei al secondo anno di festival sì. e, e Sonia ti ha battuto perché lei immediatamente al microfono te via subito il nome cognome, indirizzo, te... no, indirizzo no, sei... allora Giuseppe? Sì, sì, sì, sì. Allora, Giuseppe Gallo, Palermo, ovviamente, sono di Palermo. Palermo. Ah, Palermo, oggi è una puntata <ride> dedicata a Palermo. Palermo è niente. di è studio diciamo con la stessa insegnante di canto da circa tre anni però sono nel canto da circa 6-7 anni ehm, faccio sono allora lavoro per faccio a parte sempre dello stesso coro gospel ioli light lavoro per eh, zappalà teatro nuova generazione e, eh, eh. infatti domani mattina abbiamo un debutto importante saluto fabrizio che ci sta ascoltando e che ciao sa fabrizio che c'è questo debutto che è il suo ragazzo eh, tra l'altro e questo debutto con shrek 2 In una scuola palermitana e, e niente. Poi mi esitano. Eh, io in... saluto la maestra invece: è la maestra, eh, Beatrice, ti saluto, un grosso abbraccio, non so se ci stai ascoltando, eh, però sempre simpaticissima, carinissima, la sì, nostra sì, Beatrice. Infatti. Fino a poco fa. Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe, sì. l'anno scorso, eh, dunque, tu hai partecipato nell'anno in cui ha vinto Marilu poi l'anno scorso sei no. stato un disertore sì. e quest'anno sei ritornato alla grande noi siamo contentissimi di averti ancora qui con noi nel nostro festival sì. e fra l'altro devo dire Eh, Giuseppe è una persona molto tranquilla, molto... Eh, e soprattutto un, mi diceva che è uno sportivo, ma è sportivo sì. anche eh, sapendo accettare quelle che sono poi le situazioni che si vanno a verificare. Sappiamo tutti che... <coughs> Scusate, ma con questo tempaccio che c'è, insomma, anche noi abbiamo preso un po' di tosse. Dicevo è uno sportivo anche a saper accettare le vittorie e le sconfitte è, è, ed è uno di quei ragazzi che ritorna volentieri anche se magari eh, non ha vinto, non ha importanza ma l'importante è partecipare è dare il, il e soprattutto Soprattutto far vedere le proprie doti Noi vogliamo vedere Con l'occasione però saluto anche i compagni di squadra Che sicuramente qualcuno mi starà seguendo <ride> I compagni del Resultana San Lorenzo E Forza Resultana Palermo ecco, Per una foto palermitana Si dà il tempo con il pugnetto sul tavolo eh. E Simone si gira e dice Cos'è? Che è successo? <ride> Perché si sente il rumore della, della ah, okay, okay. ok, allora Ascoltiamo questo brano che ci presenta Giuseppe, cosa ci presenti? Allora, ogni cosa di me di Sergio Cammariere bene, è un pezzo molto impegnativo eh, sì, la cuffia va bene tutto a posto, ti senti bene? un po' più alta ah, benissimo, l'alziamo subito siamo in diretta okay. <ride> di conseguenza va bene adesso come... Oh, aspetta, sì. forse è meglio l'alzo un attimino ancora un po' prova, sì, ora sì, ora sì. perfetto okay. no, eh, d'altronde eh, qui è live eh, tutto dal vivo Prego regia. Cos'è la vita di un uomo se non la può condividere? Quatte strade davanti dobbiamo ancora percorrere, ci sono cose che non so, vissute solo nei tuoi sogni, ma forse un giorno io ritroverò, ancora un modo per riaverti qua, vai dove il vento del nord mi racconta. Tutti quello che farai quando lontano sarò, vai fino a quando saprò se l'amore che ho dato mi darai, se anche tu mi amerai, ti dirò ogni cosa di me senza più temere. Che magari tu possa fraintendere queste mie parole e ti cercherò, ti raggiungerò, prendi i miei sogni ed abbracciami, tu mi insegnerai, che da soli non possiamo stare mai. Può definirsi impossibile dove la luna si posa, il sole nasce infallibile, presto adesso partirò, senza una meta, senza niente, e quante volte ti ringrazierò tutto il bene che mi dai ti darò ogni cosa di me senza più temere perché so che tu sola mi capirai oltre le parole ti darò tutto quello che vuoi Non dovrai chiedere e dal buio la luce ritroverò. Sono nei tuoi occhi e ti cercherò, ti raggiungerò, prendi i miei sogni ed abbracciami, tu mi insegnerai, che da sole non possiamo stare mai. Certo, senza te io non vivrei, questo tu già lo sai. Dimmi che è lo stesso anche per te, se vedi, che mi amerai, che mi amerai. E allora io vorrei fare i complimenti, veramente a Giuseppe, è un pezzo molto difficile. Sono un pezzo impegnativo. E soprattutto poi la tua esibizione in radio dove chiaramente eh, si sa, non è la stessa cosa farla in piazza con gli effetti, con tutto quanto, però devo dire, sei stato molto, molto bravo, molto bravo, vero Marilu? Ecco, io quest'anno ti devo dire... Devo dire, devo dire che quest'anno cari amici, eh, lo dico soprattutto al pubblico, lo invito poi a seguire le semifinali, avremo veramente dei ragazzi eh, di eh, un certo livello, purtroppo voi non conoscete i vostri avversari eh, ma ne abbiamo avuti qua in radio, hanno cantato, li abbiamo ascoltati e veramente c'è un bel livello. Spero che qualcuno di voi mh, faccia la stessa strada che ha fatto la nostra Marilou, okay, okay. ecco, eh, perché non dimentichiamo Marilou, eh, la, la sua prima di, mh, diciamo, partecipazione al nostro festival ha vinto, è andata a Castrocaro, è arrivata alle semifinali di Castrocaro l'anno scorso, ha partecipato alle finali regionali del Cantagiro eh, sempre con la squadra Astro d'Argento perché io non, non, non, questo non, non voglio dimenticarlo mai. Eh, sono ragazzi che seguiamo, eh, giovani a cui diamo, cerchiamo di dare tutta la nostra esperienza tutto il nostro aiuto per poi andare sempre più avanti e Marilu praticamente cosa ha fatto? Ha fatto le finali regionali è passata con altri ragazzi dell'Astro d'Argento e poi ha fatto la semifinale nazionale è stata un'esperienza bellissima che lei stessa poi ci ha raccontato insieme anche agli altri ragazzi che erano presenti comunque con te parleremo dopo la pubblicità, pubblicità. No, no. ci ha no, traditi Simone, ah. Simone ci ha traditi, allora facciamo una cosa, ascoltiamoci un brano, sì. caro um, Giuseppe, perché voglio farti ascoltare eh, l'amico Danilo che ex voce dei sì. nomadi ma che sta facendo un progetto eh, praticamente se vuoi seguire il programma su Youtube troverai eh, la trasmissione la che, che abbiamo fatto eh, dove lui praticamente, eh, ha cantato, eh, ha cantato praticamente, non dal vivo ma eh, abbiamo ascoltato due brani ieri sera è stato all'Agrigantus al teatro Agrigantus, ha ah. fatto un concerto peccato che non lo sapevi se no ti, ci, sare ci saresti andato perché è veramente no. vale la pena ascoltare, sta facendo dei veramente eccezionali e allora ascoltiamoci questo brano che si chiama non ho che te e poi ritorniamo in studio non ho che te io non respiro senza te non ho futuro o lacrime che possano attraversare il grande mare e poi Ancora più in là dove si accende l'anima dove non c'è più il buio ma ah, soltanto la luce che non ho che te e noi veramente siamo orgogliosi di aver avuto Danilo Sacco qui ai nostri microfoni, ma soprattutto eh, per quanto mi riguarda personalmente eh, sono stato sempre un estimatore, un ammiratore del gruppo dei Nomadi, in particolare eh, di questa voce eh, di questo gruppo, eh, averlo qui a due passi, cioè a due passi a 10 centimetri intervistarlo è stata un'emozione veramente veramente grande. Comunque mh, lo avremo, lo sì Facebook a che punto siamo con Facebook? Ecco facciamolo vedere si vede nella telecamera non si vede mannaggia contro luce vabbè pazienza comunque diciamo che a quanti siamo? 4.982 18 ragazzi diamoci sotto dai facciamoci vedere chi siamo forza con questi mi piace mi piace mi piace arriviamo a 5.000, poi magari eh, ci fermiamo mh, per un po di tempo e poi li attacchiamo di nuovo va bene dicevo dunque Marilu ti passo il microfono perché anzi ecco salutiamo Giuseppe e lo ringraziamo è stato veramente eh, gentile fra un po' mh, poi Marilu la ritroveremo nel tuo posto per il momento stai tranquillo perché facciamo una chiacchierata con la nostra eh, Marilu e allora grazie Giuseppe per essere intervenuto. Ma Buonasera. I, le, no, i saluti li facciamo. Ah, saluti. facciamo alla domani, fine. Vabbè. Alla fine. Ok, allora, eccoci qua, Marilu. Eh, adesso sì. impieghiamo questi due minutini perché eh. poi incombono delle degli appuntamenti importanti e precisi da rispettare. Eh sì, perché tu sai, eh sì, tu sai ah, che purtroppo certo. le radio private eh, si mantengono con la pubblicità. La pubblicità è l'anima del commercio e di conseguenza noi dobbiamo eh, eh, metterci là tranquilli e quando è l'ora della pubblicità. Simone dall'altra parte ci taglia i viveri, ci fa, ci spegne tutti i microfoni e non ci fa più parlare. Giusto Simone? Perfetto. Quindi adesso siamo in pubblicità? No no no, no, no. assolutamente. Andare in ah, senso. dobbiamo andare, poi dopo la pubblicità, invece torneremo <ride> e ascolteremo la bellissima voce di Marilu sì. Allora, Marilu, eccoti ancora qua. Santi, sì, eh, sempre eh. un piacere essere qui, ospite a CRM P Talent. Vengo con piacere sia accompagnata che da sola. Quindi. Sì, sì, sì, <ride> ma io vedo eh, poi sempre un'ottima compagnia, devo eh. dire. Eh, fra l'altro, la, io voglio salutare i nostri. Collaboratori eh, Luigi, Antonella, eh, ma anche la dottoressa Patrizia che è il nostro legale del, del, dell'organizzazione, insomma tutti quelli che collaborano con la nostra organizzazione, con CRM, P-Talent, ma soprattutto con Astro d'Argento. Allora, eh, Marilou, dimmi. Programmi? A parte quello di lavorare con l'astro d'argento ma programmi che vuoi sapere. Allora, no, beh, con l'astro d'argento sicuramente mi piacerebbe ripetere l'esperienza del cantaggiro che ho fatto con molto piacere l'anno scorso, al quale abbiamo partecipato insieme. Tu, non da concorrente, ma no, no, sì. per, fortuna, per fortuna scrive. E poi, sì, scusi, vabbè, c'è sto lavorando a qualcosa, sto lavorando a un inedito. Che al momento non è. diciamo, del quale momento c'è soltanto uno scheletro. Per cui non posso posso dirti di più, anche Tutto perché top è secret, in nascere, è in potenza, quindi non posso... E allora, però, eh, siccome il progetto... Sì, lo sappiamo, l'abbiamo detto già, tranquillo... E poi, eh, quello che viene, speriamo, sì, cose buone... L'abbiamo detto che eh, stai preparandoti per questo Cantagiro che ti ha visto protagonista l'anno scorso, proprio in semifinale nazionale a Fugi e quest'anno faremo la stessa strada insieme ad altri ragazzi magari chissà che non troviamo anche questi baldi giovani insieme a noi in quel di dove siamo stati a Catania ti ricordi? siamo stati a Belpasso eh, sì. e poi eh, una giornata sempre uggiosa, proprio sempre pioggia È ti a ricordi Fiugi, no? siamo stati... ah, a Fiugi no? a Fiugi c'era meno 5 insomma sì <ride> e c'era freddì, vabbè dicembre a Fiugi noi qua siamo abituati male e infatti abbiamo non chiesto a Enzo De Carlo di eh, ah. arrivare E a fare la finale possibilmente fine agosto primi di settembre almeno eh, andiamo a farci le termine a dai. suo buon cuore ok <ride> allora eh, diamo la linea alla regia e dopo ritorniamo nuovamente su CRM Happy Radio. CRM Epi Talent scopri nuovi artisti con CRM Happy Radio. E allora, eh, dunque, ritorniamo in studio con un quesito che ci viene posto da un nostro radio o video ascoltatore. Un bel quesito, un però. Un bel Santi. quesito. Allora, leggi questo messaggio che ci è arrivato esatto. in studio. C'è Eros 221 che vorrebbe sapere se eh, i ragazzi hanno recepito il passaggio da dilettanti a professionisti. Quindi, se al momento si sentono professionisti e qual è la differenza fra il professionista e il dilettante. E io questa risposta, <ride> tanto per cominciare, la vorrei sentire da, da, da, da Marilou perché... Kell mezza professionista e mezza dilettante Guarda, eh, nella sede della serie, allora c'è differenza innanzitutto, innanzitutto nel fare le cose professionalmente, con professionalità qui credo che lo facciamo tutti alla stessa maniera, e poi per lavoro, cioè il professionista lo fa anche per lavoro, ehm, carriera o meno, è una persona che è un professionista quindi già incide, registra, è comunque una persona che ha fatto del canto il suo lavoro noi lo facciamo, diciamo appunto a metà tra la professione e l'essere dilettante però secondo me Una delle differenze fondamentali è che il vero professionista non sta lì a dire ah no, oggi non canto, non mi va, non posso, sto male. Il professionista deve adempiere eh, al suo dovere, per cui deve, anche se sta male con la febbre, deve andare a cantare e quindi fare il suo, il suo dovere per perché c'è il pubblico per rispetto anche delle persone, secondo me. Secondo te? Uno allora, dei tanti eh, Giuseppe, motivi. tu interpreti come interpreti questo, questa domanda, questo eh, quesito? Eh, professionista prima di tutto, cioè già andiamo andiamo come ha detto Maria Luisa, andiamo oltre, cioè qua non siamo nessuno, qua è professionista. Qua siamo professionali, perché comunque arriviamo cioè lavoriamo magari lavoro per esempio col teatro nuova generazione eh, vengo anche pagato per quello che ne concerne però comunque quello che faccio lo faccio in maniera professionale andando ad adempiere sia al mi alla mia passione sia al miglioramento della mia passione per un giorno magari poter diventare professionista ma professionista io mi sento più professionista nell'ambito ingegneristico nell'ambito insegnante perché io sono anche insegnante ingegnere che è un ambito che per già 15 anni e allora, beh, già, già lo invece a livello cantante Eh, a livello attore, a livello di altre cose, comunque. Eh, la passione che va avanti, lobby, la, la professionalità, il miglioramento, la, quasi e il raggiungimento piano piano delle varie perfezioni nelle varie cose. Ma parliamo, non parliamo da, pro, da professionisti. Eh. Ma pagante ah, parole, allora, siamo... Senti, secondo me è no, dura. No, no, allora, cioè noi proviamo ascolta, a essere professionisti. No, eh, diciamo che i nostri ragazzi sono professionali e eh, non infatti. professionisti eh, assolutamente perché tutto quello si sì, si fa eh, Sonia vediamo cosa... tutto forse quello, Sonia voleva dire qualcosa perché tutto quello che fanno lo fanno con molta professionalità sì esatto okay. io sono anche d'accordo nel dire questo siamo molto professionali ma abbiamo ancora tanto da imparare secondo me e io spero che Eros lo abbiamo assaltato spero <ride> che sia contento delle nostre risposte allora no, Marino, ma assaltato no poverino nel senso sì, che abbiamo dato una bella del... domanda, speriamo no? che abbiamo, abbiamo esaudito la sua domanda Sonia eh, avevi concluso il tuo discorso allora eh, Marilu prepariamoci sì. per l'esibizione fatta con professionalità eh, eh, mi dai, raccomando adesso mi metti l'ansia ecco. no, no, assolutamente allora cosa, cosa ci fai ascoltare oggi qua in radio allora in realtà faccio ascoltare un pezzo eh, un po' stravolto che sarebbe originariamente um, è stato pubblicato da Lady Gaga si chiama Mary the Night però io non vi faccio sentire la versione un unz unz vi faccio sentire la versione soltanto piano in versione acustica che lei eh, esibisce durante appunto le performance live. Bene, ascoltiamo. I'm, the night. I'm, give up my life. I'm a warrior queen live star Gonna make love to the star I'm a soldier to my own emptiness I'm a winner I'm Gonna marry the night Gonna marry the night The night. I'm not gonna cry anymore. I'm gonna marry the night. Gonna leave this world to explore. Ooh, marry, Maria, uh, marry the night. from you. New York is not just a town that you'll never lose. Love is the new. Denim or black. Skeleton guns awaiting bells in the attic. Get are ready. Climb to Camino front. Wampo close to the sea with my heels. That's where we made a love. So come on and run. Turn your car on and run, hey, I'm gonna marry the night, I'm not gonna cry anymore, I'm gonna marry the night, need nothing on the street to explore. Grazie. Allora complimenti alla nostra Marilou. ecco, eh, ritorniamo nuovamente in studio e ci apprestiamo alla conclusione noi siamo puntualissimi mm. manca soltanto un minuto alle 18 e noi già siamo Favoloso, in eh, conclusione di nostro appuntamento anche per eh, la gioia del nostro Simone che giustamente eh, deve finire anche il proprio turno di lavoro eh, mi sembra anche giusto e allora io ringrazio Sonia eh, Sonia Grazie eh, a voi. ci rivedremo prestissimo alla presentazione allo stage e eh, avremo modo di continuare questa avventura insieme così come al nostro caro giuseppe grazie a voi grazie a voi lui è di poche parole <ride> però lui fa teatro così di poche parole strano eh, sì. e allora ringraziamo anche la nostra marilu Que grazie a voi ogni sempre. volta che viene qua ci sempre. delizia con la sua voce di lei lo possiamo dire perché non è concorrente perciò tranquillamente no no e allora, <ride> ho già dato all'astro d'argento lasciamo spazio allora, a loro che vanno tranquilli allora diciamo che Mario lui invece com comincia a prepararsi per altre cose ma soprattutto per questo eh, cantagiro che la vedrà protagonista anche nel 2013 eh, grazie anche al gruppo dell'astro d'argento che eh, mm -hmm. si inserirà eh, nelle selezioni nelle eh, finali e semifinali di questo festival. Non vedo io... l'ora, Santi. Ecco, io ringrazio i nostri sponsor, Caffè Ruccione Caltavutturo, di Castelbuono e Mobili Fratelli di Salvo di Campo Felice di Roccella, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Simone dall'altra parte eh, che ci ha dato, come sempre, un, uh, un grande apporto, se non ci fosse lui il programma sicuramente non si farebbe, ma eh, c'è e noi ce lo teniamo stretto. Bene, grazie a tutti voi, grazie a CRM e noi ci risentiremo come Eh, per quanto mi riguarda personalmente martedì con CRM Linea Sport sempre alle ore 17 da CRM Radio. un saluto a tutti e una buona continuazione di serata